פרק צד ט. אדוני מלאך, ירגזו עמים, יושב קרובים, תנות הארץ. אדוני בציון גדול ורמחו על כל העמים. יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא. ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה, ביעקב אתה עשית. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו, קדוש הוא. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. קוראים אל אדוני, והוא יענם, ועמוד ענן ידבר עליהם. שמרו עדותיו, וחוק נתן למו. אדוני אלוהינו, אתה עניתם. אל נושא היית להם, ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו.